Nya ord. Stor, stort, stora. Liten, litet, lilla. Familj, familjen, familjer. Fin, fint, fina. Lägenhet, lägenheten, lägenheter. En lägenhet på fyra rum och kök. Antik, antikt, antika. Skåp, skåpet, skåp. Dyr, dyrt, dyra. Billig, billigt, billiga. Tycker, tyckte, tyckt. Tycker om. Lång, långt, långa. Brun, brunt, bruna. Sitter, satt, suttit ofta vid dricker drack druckit kaffe kaffet dricker kaffe vit vitt vita snäll snällt snälla duktig duktigt duktiga flitig flitigt flitiga deras också vad har för färg? Ny, nytt, nya. Både, och. Röd, rött, röda. Svart, svart, svarta. Grön, grönt, gröna. Gul, gult, gula. Blå, blått, blåa. Grå Grått, gråa, rosa, lila, adjektiv, motsatsord två, mörk, ljus, söt, sur, ung, gammal, smutsig, ren, mjuk, hård, dyr, billig, svart, vit. Liten, stor, hög, låg, svår, enkel.